Eta erran bezala, eba aterbea. Elkarteak baionan eskaintzen duen laguntza soziala urruñara zabalduhalko Alko du, du edo da Herriko txarekin izenbetu berri duen hitzarmen horri esker, oniburu xetasunaako gaiteko Filipe eramendi Urruñako auzapeza dugu e, gurean Filipe kaixo. Egunon? Beno bai, etxegabek, reinserzio soziala behar duten pertsonek, zailtasunetan direnek, bota indarkeria, matxistaren biktima direne emakumeak ere lagundoi ditu aterbea elkarteak, besteak, beste kasuntan, urruñari daukionez, zertan datza, itzarmena. Bai, hitzarmen bat sinatu dugu, beraz aterbea elkarte horrekin, bon, elkarte horren elburuak hoitara ziditutzu, eh? Uh, e tagouk uh, erian aux momentoin uh, badi uh, bi uh, et chebiciça uh, direnak, de eh? uh, batzuk uh, et chebiciça uh, Eta gu chak silenac et tagou ailat tougelari que un autre batzuk, i kushis bagin eta et chebiciça ouj batzuk eskinoen ou las gaurko Uh, etxe bizitzaren egoera zer dugun uh, gure lujalde untan. Beraz, etxe bizitza horiek uh, behan tolatu ditugu, uh, eta beraz, uh, oietarik bat eta gero bigarren bat hori uh, kol uh, elkarteak uh, egin zuen uh, etxe bizitza bat ere hor eraikitze programa batean pausun. Beaz, horotara uh, bi etxe bizitza dedikatzen ditugu uh, aterbeari E, hauek e, laguntzeko nunbait zinez behar gorienetan diren e, jendeak eh, ater behak egin duzun bezala e, laguntzen ditu hor kalean diren jende batzuk etxe bizitzarik gabe e, laguntzeko nunbait denbora mugatu batean e, ara, e, bizitza normal baterat behit zeltzeko desmartsaurietan eta beraz Guri uh, desmarcha hori bizik interesgahia iruditu zaigu, eta nahi ginuen, uh, erri bezala parte hartu ere olako desmarcha batean, e, eta ortarako dugu beraz aterbearekin uh, konbenio hori isinatu, hor hastapen uh, bat dago, eh, bi uh, txe bizitzari dedikatu aldirena, baina uh, uh, pentsatzen dugur, eta gure borondate politikoa da ere, ondoko orteetan, gure txe programa horietan, uh, Ara, or, zinez zaitasunetan diren jende entzat ere dedikatzea horako etxe bizitza batzuk. Ongida, e etxegabe entzat dira, kasontan ez, e baindarkeria matxistaren biktima diren makumendako edo edo ere, izan baiteke, hori aterbearen esku da, erabakitzea, edo oh, oh, zertara bai, behiratzenen? Hori oh, aterbearen esku izango da, bon, haren esku, baina gurekin mintzatuz biztan da, hor, lemixiko bi etxe horiek ez dira Uh, or, bio, biolentzia machista uh, pairatzen dituzten emartentzat dedikatuak lemesiko bi horiek bainan hori e, tarazialere guk baditugu elere, beste txe bat badugula hori tarako uh, dedikatuak preseski hori eh? tarako uh, nahi ginuen ere uh, hastian erraiten nuen bezala lemesiko bi etxez bizitzauriek hori zinez zaitasun gohienetan diren jende hori eri eh, dedikatuak izan ditzen. E, urruño edo ez dakiteko lapurdiko eh, referentziazko gune bilakatzeko xedea du? Eh, le, le, Lentasuna biztan da urruñarrei maiten zaio, hor, eh, uh, mementuan, nunbait uruski, eh, uh, aterbearen fitxera horietan uh, etzen uh, urruñarrik uh, olako egoera batean zide zidezenik, Orduan, uh, lemisiko bi etxe bizitzauriek ez dira uguniak batzuk saktuko baizik eta inguruetako inguru erri batzuen dako, baina uh, behitz ere diot, eta eh, uh, baluzke bere fitxeretan uguniak batzuk eri-eri, uh, biztanda lentasuna, emana izan jotela ugunian uh, izango diren etxe bizitzeri. Hmm, ongi da, hortxe beraz urrinako ba, herrikoetxeak ematen duen urrats berri bat ba, sozial arloan, Filipe, e, izan ere azken batean herrikoetxea ba, da ez, barritarren gandik urbilen den erakundea, e, bizi dugun egoera konton hartuta eta e, bizitegien e, ba, problematika konton hartuta, behar gorrienaetan diren e, pertsona laguntzeko, e, le, lehen atea da ez, herrikoetxea? Bai, hori da, eh, lehen atea da, eta bereziki hor gure zentro eh, sozialaren bitartez, eh, gu, gu baitugu ere zentro sozial bat, eh, nun holako eh, beharrak ere sentiarazten diren, bainan eh, gero zentro eh, sozialak ere ez ditu, nahi bauzu, eh, kasu guziak laguntzen ala. Eta hortarako gira ere aterbea elkarte horta urbildu, zenta badute hor nun baita, jakintasuna uh, eh, olako olako uh, kasu sozial berezio horiek uh, laguntzeko, uh, eta beraz guk ez dugun uh, ekartzen alt zerbitzu hori uh, uh, beste modu batekin ere nahi izan dugu bete eta beraz uh, aterbearekin uh konvei hori sinatuuz.gi da. E, Dena dela behar hori ez da se ona, ere Filipe e, prekalitate ekonomiko eta sozial eralitate bat dela gerian usten baitu baina. Eez daki behar berri bati erantzuteko eanda da hitzarmenhala zen utsune bat betetzeko. Ez zinez, behar begi bateri er gantzuteko zen begia, ezta ha beji maduruzki inbat ururtteez.ina da in hori eh, da hori da. Orida. O, orida, orida, o. Eh, azkeneko azkeneko urte eta ikusten duguna eta hori argi agertzen da ere gure zentro sozialean, pausatzen diren hainbat galderak ikusiz, ara prekaritatea bai maruruski emendatuz joaiten da lujalde honetan, segugaski beste lujaldeetan bezala, e, eta horrek e, biztan da, seinale zezkoga e, erakusten gaitu, eta oste dut ere maruruski horrek erakusten duela ere behar bada Frantzia mailan gauk eramaiten den e, politikaren politika, e, egoera edo ondorio txarra dagola egan nahi baita geruetak gehiago pobre edo prekaritatean sartzen diren jendeak eta, eta beste puntan e, e, aberats batzuk aberats, aberatsago bilakatzen direnak, bainan ez direnak hain kopuru handietan horiek mugisten ari dira, bainan Ab bilakatzen eta hoien bien artean hoja oh, badugun unbait uh, utsa handi bat uh, egiten ari dena, Egen nahi baita lehen uh, deitzen zen uh, klase ertain hori uh, pitxaka pitxaka desagertzen ari dena, uh, eta klase ehtaina hortan uh, ziren jendeak maluruuzki behera alde egiten dutenak gauk uh, ikuiz uh, zeegoerazegoegoerat uh, uh, zex politikar emaiten den uh, Ba, Luruzki gure, gure lujalde hauetan mm -hmm. Ongi da, momentuz ba, urruñan eh, Erriko etxetik, eh, beno, ba Aterbearekin egindako hitzarmen Horri esker egoera horri Harindu nahian bederen, ba, bi, bizitoki Berri baliatu izango bira, bat ta Bestea eh, pausun, ez, eh? haipatu duzu Ba, hortara bai. bi deratua Horrekin geratuko gara momentukot eh, Filipe Alamendi esker mila, ja, eh, uran izan agar Ba, izori, izori milisker bai, Zanuntxan Ba, iago